Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Salat, Salam, Alamin, Muhammad, Al-Ali, Sahb, Al-Salaam, Al-Salaam, Al-Salaam, Al-Salaam, Al-Kahira. Al-Salaam, Allah hat im Herrn der Welt, Allah segn und heil und bemerksamkeit. Al-Fatihah, Muhammad, Salam, Al-Ali, Al-Ali, Al-Salaam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal bis zum, wir haben uns vorgearbeitet, bis zum 122. Satz. Heute werden wir, Inshallah Ta'ala, ab dem 123. Satz weitermachen mit dem, wir nennen unsere gläubigen, wir nennen unsere unsere glaubensgefährten gläubige Muslime. Mit dem Satz machen wir weiter in Shabbat bis maximal zum 131. Satz. Ähm, beginnen wir bei den La'i Ta'ala. Der Autor sagte, Abu Ja'far Rahimahullah Ta'ala, fasst hier zwei äh, Sätze zusammen, ähm, Wir nennen unsere Glaubensgefährten gläubige Muslime, solange sie anerkennen, was der Prophet sallallahu alaihi wa überbracht und alles, was er gesagt und erzählt hat, bestätigen. Ähm, der Autor, r.a., äh, entnimmt diesen Glauben aus einem Hadith des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa dem er sagte, Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al muslim lahu malana wa alayhi ma alayna Imam bukhari rahimahullah ta'ala bi dalil hadith has taghanta Allah sallallahu alayhi wa sallama gesagt hat wer unser gebet verrichtet sich nach unserer qibla orientiert unserer schlachtopfer isst das ist der muslim ihm steht das zu, was auch uns zusteht und ihm obliegt dasselbe, was auch uns obliegt. In diesem ähm, äh, ist, äh, Satz des Autors, Taala, ähm, als er sagte, wir nennen unsere glaubensgefährten gläubige Muslime, dadurch wollte er unter anderem sagen, dass der Islam und der Iman ähm, hier das Gleiche bedeutet. Und ihr wisst ja, dass diese Begriffe manchmal das Gleiche bedeuten, aber manchmal auch ähm, unterschiedlich gemeint sind. Aber ähm, grundsätzlich ist der Muslim der Gläubige. Und der Gläubige ist ein Muslim. Der Mu'min ist ein Muslim. Der Mus ist, äh, Muslim ist ein Mu'min. Und manchmal unterscheidet man diese beiden Begriffe. Wenn es um die Stufen des gläubigen Menschens geht, dann nimmt der Iman eine höhere Stufe ein als beim äh, Islam. Ansonsten, wenn wir sagen, ein Muslim, dann sind wir davon überzeugt, dass dieser äh, Muslim ist, äußerlich und auch innerlich. Und der Mu'min auch, äußerlich als auch innerlich. Ähm, und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, machte es mit dieser Aussage klar, dass derjenige, der Uh, so betet, wie wir beten und die gleiche Gebetsrichtung einnimmt, Richtung Kaaba, also betet und unsere Schlacht, Schlacht Opf, das heißt, er macht Taten eines Muslims. Insofern gilt er für uns als einen Muslim, uh, auch wenn wir nicht wissen, was in Wirklichkeit in seinem Innersten uh, vorgeht. Das ist für uns uh, irrelevant, solange das uh, selbst wenn er selbst wenn er ein Heuchler wäre und Heuchler gab es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst dann würde man ihn als einen Muslim behandeln warum weil wir nicht wissen was in seinem innersten vorgeht solange er das nicht äh, preisgibt durch eine Tat durch eine Aussage können wir nicht davon können wir nicht ähm, äh, davon ausgehen dass er kein gläubiger ist da alles, was er macht, darauf weiß, dass er ein Gläubiger ist. Ähm, der Autor wollte aber auch äh, darauf hinweisen, dass ähm, jemand, der die Taten eines Muslims vollbringt, allen voran natürlich die Schahada, das ist äh, selbstverständlich, aber auch das Gebet, was daraufhin hinweist, dass er Muslim ist, ähm, er gilt auch dann als Muslim, selbst wenn er zu den ähm, Sündern gehört. Selbst wenn er zu den Erneuerern gehört, selbst wenn er seiner Neigung folgt und Sünden begeht, ähm, trotzdem gilt er unter uns äh, als Muslim, solange er nicht das, was der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam uns überbracht hat, verleugnet. Und darüber reden wir inshallah taala etwas ausführlicher in äh, einem der folgenden Sätze des Autors rahimahullah taala. Dann sagt er im 125. Satz und wir reden nicht über Allah ohne Wissen und wir streiten uns nicht in Bezug auf Allahs Religion. Dass dass wir nicht über Allahs Panna Taala reden ohne Wissen, ich denke, das versteht sich von selbst, denn das ist das Ursprung, das ist der Ursprung und der Quell allen Übels. Aber was bedeutet es unter anderem, dass wir uns Nishtrait in bercakap tentang itu dengan Allah s.w.t. Dia äh, Al-Wathar ibn Abi Lays r.a. Zakat. Dazu gehört zum Beispiel, dass jemand unklare Dinge in den Raum wirft und die Leute dadurch durcheinander macht. Ihr kennt diese sogenannten Shubohat, die sogenannten Scheinbeweise, dass jemand etwas sagt, ähm, zum Beispiel eine Ayat aus dem Quran erwähnt oder ein Hadith erzählt, sallallahu alaihi wasallam erwähnt aber dadurch die menschen durcheinander macht warum weil allah selbst subhanahu wa taala im quran karim gesagt huwa alladhi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamat wa naumul kitab wa ukharu mutashabihat das heißt allah azza wajalla diesen am al-imran sagte uns klipp und klar dass es quran karim ayat gibt die glasklasse und sie bilden den Ursprung des Buches, das heißt, das nehmen wir als Grundlage. Und es gibt aber auch Ayat, die mehrdeutig sind. Und diejenigen, die ihren in ihren Herzen Abschweifung haben, verabscheuen sie. Sie befolgen den mehr, sie befolgen die mehrdeutigen Ayat und nehmen sie als Grundlage und nicht die eindeutigen Ayat. Und das und das hat natürlich viele Probleme verursacht. Ähm, äh, äh, unter anderem zum Beispiel äh, gab es im Laufe der islamischen Geschichte ähm, die, die große Thematik über den Glauben über den Koran al-Karim. Äh, wir alle wissen, dass der Koran al-Karim das Wort Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Aber es gab dann ein paar Sektenführer und ein paar Erneuerer in der Religion, die äh, gesagt haben, nein, der Koran al-Karim ist, ist ein Geschöpf, genauso wie du und ich ein Geschöpf sind. Und das ist diese fitnatu khalq al-Quran, wie man sie nennt. Das heißt die äh Verses diese Unruhe über äh, die Aussage oder äh, diese Behauptung, dass der Koran al-Karim das geschaffene Wort sein soll, was äh, was Unglaube darstellt, wie wir gleich sehen werden, Shabatala. Nur diese dieser diese Thematik oder die Verfechter dieser Äh, die, äh, Ansicht, sie haben auch Ayat aus dem Koran Al-Karim verwendet und mit ihnen argumentiert und äh, ich bin sicher, dass äh, viele von uns, wenn wir diese Argumente hören werden, ihnen äh, sie nicht widerlegen können. Äh, deswegen ist das Beste, dass man mit solchen Sachen umgeht, dass man äh, seine Religion, sein Herz nicht öffnet für jemanden, der auf einem falschen Weg ist, sondern dass man seine Ohren vor ihm verschließt und ihm gar nicht zuhört. Es sei denn, man hat äh, den Nöt, das nötige Proviant an Wissen, um sich zu schützen und um zu argumentieren. Insofern, es gibt Ayat im Koran, die mehrdeutig sind und auch Hadithe des Propheten, sallam, die mehrdeutig sind. Und wenn man diese benutzt und äh, damit argumentiert bzw. damit streitet, dann ist das eine Form des Streitens, die der Autor hier Äh, angesprochen hat, als er gesagt hat, und wir streiten uns nicht in Bezug auf Allahs Religion, auch wenn der die Aussage natürlich äh, viel weiter gefasst ist. Dann sagt er, Allah ta im 126. Satz, wir streiten uns nicht über den Koran und bezeugen, dass er die Worte des Herrn der Welten sind. Und äh, oder lesen wir doch den Satz weiter und wir bezeugen, dass sie die Worte, dass er die Worte des Herrn der Welten sind, mit denen der vertrauenswürdige Geist herabgesandt wurde. Er lehrte sie den Gesandten, der Gesandten äh, erlehrte er sie äh, den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder den Gesandten, der Gesandten äh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so das ist heißt, der Führer der Gesandten. Er ist das Wort Allahs des Erhabenen, nichts von den Worten der Geschöpfe gleicht den seinigen. Wir sagen nicht, dass er erschaffen ist und wir unterscheiden uns nicht von der Gemeinschaft der Muslime. Dieser ganze Batzen, der gehört zusammen, deswegen habe ich ihn zusammen hier vorgelesen. Äh, zunächst einmal, äh, wir, dass wir uns nicht über den Koran und streiten. Das hat der Prophet, sallallahu alaihi wa uns auch klar gemacht, äh, dass wir über den Koran wenn wir uns darüber uneinig werden, diese Uneinigkeit nicht dazu führen darf, dass wir auseinandergehen im Sinne von, unserer, dass unsere Herzen sich unterscheiden. Sondern vielmehr sollen wir tatsächlich ähm, auseinandergehen, gehen, äh, damit, damit es eben nicht dazu kommt. Stell dir vor, du sitzt dich mit deinem Bruder zum Koranlesen hin und dann äh, redet man über den Koran, wie dieses eine Wort, gesprochen wird oder dieses eine Wort aus, äh, ausgelegt wird und dann wird man uneinig. Sagt man, ich habe das so gelernt und so gelernt und dann kommt es zu einer Uneinigkeit. Und diese Uneinigkeit, äh, wenn die geschieht, dann soll man auseinander gehen. Dann soll man auseinander gehen, damit es nicht zu einer Uneinigkeit im Herzen führt. Denn man hat sich getroffen, um etwas Gutes zu machen. Dann kann es nicht sein, dass der Koran al-Karim Mittel zum Zweck wird, Und der Zweck in diesem Fall, die Spaltung ist, wir lassen das davor, bewahren und schützen. Ähm, auch beim Lesen des Koran, Karim, habe ich da hingewiesen. Weil der eine sagt, nee, das Wort liest man so, nee, ich habe gelesen, dass man das Wort so liest. Halas, nicht mehr darüber diskutieren, weil sowieso das Koranlesen ist ja eine ähm, fest vorgeschriebene Angelegenheit. Ist ja keine Sache von, ist keine Ermessensfrage, ist keine keine keine Meinungsfrage, ja, sondern es ist eine Frage von, wie wird es tatsächlich gelesen, wie hat, wie hat man es über den Propheten überliefert. Deswegen, da geht es nicht um Diskutieren, da geht es um Fragen. Wenn du was nicht weißt, du fragst jemanden, der es weiß. Und diskutierst nicht mit einem Ebenbürtigen, der es genauso wenig weiß, wie du selbst. Er sagte, wir bezeugen, dass er, das heißt der Koran Karim, das Wort des Herrn der Welten ist. Und ähm, hier ist ein ein ein versteckter Hinweis auf eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, die der Imam rahimullah taala äh, angewandt hat, und zwar, wenn wir uns unterhalten wollen über Glaubensaspekte in der Religion, sowohl über wir den Quran Karim, als auch über Allah azza wa jal subhanahu taala, oder über den Glauben der Engel, oder über den Glauben der Gesandten. Du wirst keine bessere Beschreibung dieser Glaubensinhalte finden, als dass du die Worte Allahs wird und die Worte des Propheten sallallahu alaihi Das heißt ähm, warum hat er gesagt die Worte des Herrn der Welten? Na, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim die, den Koran als seine Worte bezeichnet, Fertig. weil Allah gesagt hat, äh, kalaam Allah in Suret at-Tawba da er gesagt, kalaam Allahs als den Koran als die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala beschrieben. Fertig. Deswegen, wenn du genau dasselbe sagst, wie äh, Allah es gesagt hat, dann kannst du ja nichts falsches sagen. Wenn Allah dich einmal fragt, warum hast du gesagt, der Koran sind meine Worte, sagst du Allah, weil du es im Koran so gesagt. Quatsch. Im Gegensatz zu anderen Gruppierungen, äh, die andere Sachen gesagt haben, ja, die, äh, die vielleicht das Gleiche sagen, was anderes meinen. Gott bewahre. Äh, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir auf das Thema zurückkehren. Es gab in der Geschichte der Menschheit Leute, die gesagt haben, nein, der Koran ist nicht das Wort Allahs. Denn der Koran ist ein Geschöpf Allahs. Und diese Menschen, wenn man sie fragen würde, wo hat Allah das gesagt, finden sie dazu keinen eindeutigen Vers, nur mehrdeutige, die sie so deuten, wie sie sie brauchen. Und deswegen ist die Empfehlung des Autors hier indirekt, dass man sich genau an den Wortlaut des Koran hält und das machte er auch als er sagte nazala bihi ar amin das heißt mit denen der vertrauenswürdige Geist hab gesandt wurde genauso wörtlich hats allahu azza jal im al-quran äh, karim sura ash-shuara gesagt nazala bihi ar amin also mit ihm ist der vertrauenswürdige heißt es Jibril alayhi ssalatu wassalam weil das ist ähm, ja, Teil der verborgenen Welt das ist Teil der unsichtbaren Welt insofern es macht keinen es macht keinen Sinn zu philosophieren und zu fragen diese Worte Allahs wie hat er sie gesprochen und diese Worte Allahs wie sind sie dann von Jibril übertragen worden oder überbracht worden bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wenn du glaubst diese Worte sind die unerschaffene Worte Allahs diese diese ganzen Fragen die natürlich die Sektenführer sich gestellt haben deswegen vom rechten Weg abgedriftet sind Genau die vermeiden wir. Wir vermeiden sie, indem wir diese Fragen nur dann beantworten, wenn Allah Azza wa sie uns vorgegeben hat. Dann sprechen wir sie genauso nach, wie es der Koran herabgesandt worden, ja, durch al-Ruhul al Amin, durch die Bilal Salatu Salat. Er ist damit herabgestiegen. Ja, wie wissen wir nicht wie? Sagst Ist auch überhaupt gar nicht relevant, wie, weil Allah Subhanahu Taala von dir nicht verlangt hat, das zu wissen oder das zu erforschen, sondern hat von dir verlangt, daran zu glauben. Er hat von dir daran verlangt, zu glauben, dass, äh, der, dass dieser Geist vertrauenswürdig ist und dass er nichts an diesen Worten verändert hat und dass das die Worte Allahs sind, die er für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bestimmt und nicht für jemanden anderes und so weiter. Dir und dir ist verlangt worden, das zu glauben, was Allah gesagt hat und auch diese Bedeutungen daran zu glauben, die Allah gesprochen hat und nicht ähm, nach den, diese Frage nach dem Wie. Frage nach dem Wie, wie ist das geschehen, diese Fragen sind vollkommen irrelevant für dich und sowieso wirst du darauf keine Antwort finden können. Ähm, er sagte, er lernte sie, ähm, ein vielleicht ein, äh, äh, nur eine Aussage, jetzt habe ich etwas äh, vorweggenommen, was ich hätte vorher schon sagen sollen, aber eine Überlieferung, Indem der Prophet s.a.w. noch einmal auf diese Sache mit dem Streiten über den Koran eingegangen ist. Und zwar berichtet Abdullah ibn Mas'ud r.a., ähm, dass er folgendes gesagt hat. Ich hörte einmal jemanden eine Ayah aus dem Koran Karim lesen, ähm, wobei ich den Gesandten Allah s.a.w. einmal gehört hatte, dieselbe Ayah zu lesen, allerdings auf eine andere Art und Weise. Da nahm ich ihn bei der Hand. Also Abdullah Masihud nahm diesen Mann bei der Hand und ging mit ihm zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Es geht also hier nicht um die Bedeutung der Ayat, sondern um die Aussprache der Ayat. Dann haben dann als erwähnte er ihm, was geschehen war. Und er sagte, ich erkannte im Gesicht des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, seine Abscheu. Daraufhin sprach er, Kila ku ma muhsin. Ihr beide habt richtig gelesen. Wala takhtalifu. Unterscheidat euch nicht. Fa inna man kana qablakum, ikhtalafu fuhalakum. Denn diejenigen, die vor euch waren, waren sich uneinig und dann sind sie zugrunde gegangen. Hadithus Sahih Muslim Bukhari überliefert worden. Der entscheidende Teil ist, als er sagte, unterscheidet euch nicht. Naam, sie haben sich unterschieden im Lesen. Und gleichzeitig sagte er, ihr habt beide richtig gelesen. Das heißt, sie werden beide auch weiterhin unterschiedlich lesen. Genau. Weil die Unterscheidung, dass sich unterscheiden, was hier verboten worden ist, ist nicht, dass die Lesung sich unterscheidet. Denn das hat er als beides als richtig bezeichnet. Sondern, dass eben die Herzen sich unterscheiden. Insofern, das ist hier eine Aqida-Angelegenheit. Das gleiche gilt auch für Fiqh-Aspekte. Ja, Du und dein Bruder Ihr seid unterschiedlicher Ansicht, weil ihr unterschiedliche Lehrer habt und deswegen betet ihr teilweise unterschiedlich. Das sollt ihr auch weiterhin so machen, weil jeder folgt seinem Lehrer. Das heißt, jeder macht das, was Allah von ihm verlangt hat. Er soll so handeln wie sein Gelehrter es ihm beigebracht hat. Also darf es nicht zur Unterscheidung kommen, wodurch die Herzen sich unterscheiden. Das darf nicht geschehen. Und ähm, wie gesagt, das Beispiel ist übertragbar auf Aqida-Angelegenheiten, als auch auf ähm, Fiqh-Angelegenheiten. Okay. Dann sagt der Autor, ähm, es ist das 128. Satz, es ist das Wort Allahs, des Erhabenen, nichts von den Worten der Geschöpfe gleicht den Seinigen selbstverständlich, denn wenn die Worte Allahs, die unerschaffenen Worte und ewigen Worte Allahs sind äh, und göttlicher Natur sind, dann natürlich äh, sind sie nicht so wie die Worte des Menschen und äh, deswegen die Worte Allahs äh, wie heißt es sind sind göttlich und deswegen der Muslim darf ähm, äh, Segen ersuchen durch die Worte Allahs Azza und der Muslim darf auch äh, Schutz suchen bei den Worten Allah Azza wa Jal und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sallam auch vorgemacht. Dann sagt er taala, im 129. Satz äh, natürlich über die Worte Allah und wie sie sich unterscheiden von den Worten der Menschen da könnten wir darüber sehr sehr lange reden denn es gibt viele Unterschiede zwischen den Worten Allah und äh, den, den, den Worten der Menschen man denke allein schon an äh, die Bewahrung Allah subhanahu wa ta'ala für den Quran al-Karim Allah Azza wa Jalla hat seine Worte geschützt. Sie sind unveränderbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in seine Worte, darin steckt eine solche Wirkung und solch ein Segen und solch eine Rechtleitung wie in keinem anderen Buch der Welt. Und der Beweis dafür, die, die, die, die, die Milliarden an Menschen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte diesem Edlen koran gefolgt sind und sich teilweise überzeugen lassen, von der Wahrheit des Koran-Karim, nur dadurch, dass sie den Koran-Karim hören. Und manche von ihnen werden sogar überwältigt, selbst wenn sie nicht einmal die Sprache des Koran-Karim verstehen. Und der Koran-Karim unterscheidet sich von den Worten der Menschen auch dadurch, dass er ein Heilmittel ist für die Menschen. Wie viele Menschen wurden geheilt durch den Koran-Karim? Äh, äh, natürlich äh, die, die wichtigsten Krankheiten, die der Koran-Karim geheilt hat, sind die Krankheiten des Herzens, in denen sich der Schirk und der Kufr befindet. Im 128. Satz oder 129. Satz sagt der Autor, wir sagen nicht, dass er erschaffen ist und wir unterscheiden uns nicht von der Gemeinschaft der Muslime. Damit will er sagen, dass die der Glaube der Muslime es schon immer war, dass sie geglaubt haben, dass der Koran käme die Worte Allahs ist. Azza wa die Worte Allahs ist und das heißt seine unerschaffenen, ewigen Worte Allahs. Ähm, diese Thematik lässt sich sehr einfach auch erklären. Niemand könnte fragen, was was soll damit gemeint sein? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, dass wenn er etwas erschaffen will, dann sagt er zu der Sache, sei und dann ist Okay, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas erschaffen will, dann sagt er dazu nur sei und dann ist sie praktisch. Und dieses Wort sei, Das ist ein Wort Allah. Also, richtig? Und was wird dadurch gemacht? Er erschafft dadurch etwas. Richtig? Deswegen, wenn seine Worte selbst erschaffen wären, dann müsste er seine Worte erschaffen durch das Wort sei. Und wenn das Wort sei selbst erschaffen wäre, dann müsste er es erschaffen durch das Wort sei. Und wenn das Wort sei erschaffen wäre, müsste er es erschaffen durch das Wort sei. Merkt ihr? dass diese Spirale hat kein Ende, ja und deswegen die deswegen die Worte Allahs rein logisch gesehen können nicht erschaffen sein, okay, denn dadurch erschafft er, Subhanahu wa Taala ja. und das ist ein ein ein Glaubensaspekt ähm, äh, die Frage nach dem Wie die kannst du nicht beantworten die kann ich dir auch nicht beantworten weil du fragst nach dem Göttlichen nach dem Göttlichen die, die Frage nach dem Wie beim Göttlichen ist verboten ist absolut Haram weil die führt zu nichts, okay Und deswegen ähm, war das immer schon der Glaube der Muslime. Und ähm, und, so, und so fatal ist es, wenn man das nicht glauben würde, wenn man nicht glauben würde, dass der Koran Karim die Worte Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt er, wir unterscheiden uns nicht von der Gemeinschaft der Muslime. Da kommen wir zum äh, zu den zwei letzten Sätzen, die allerdings ähm, viele Bedeutungen beinhalten oder Mit dem man sich auch recht lange beschäftigen könnte, wenn man wollte. Im 130. Satz sagt der Autor rahmalahu taala, wir bezeichnen niemanden, der in Richtung Kaaba betet als kafir, solange er nicht eine Sünde für halal erklärt. Und dann sagt er, wir sagen nicht, den gläubigen schadet eine erworbene Sünde nicht. Die beiden Sätze die äh, passen zusammen weil wenn wir doch einmal das verinnerlichen, ich lese zwei Sätze nochmal vor, er sagte, wir bezeichnen niemanden, der in Richtung Kaaba betet als Kafir, solange er nicht eine Sünde für Halal erklärt. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir sagen nicht, wir sagen nicht, den Gläubigen schadet eine erworbene Sünde nicht. Da es eine doppelte Verneinung ist, löse ich sie einfach mal auf und sage, den Gläubigen schadet, also wir sagen, ja, den Gläubigen schadet eine Sünde sehr wohl. Oder genau ausgedrückt, es schadet dem Iman eines Gläubigen, wenn er eine Sünde begeht. Diese zwei Aussagen sind gegensätzliche Aussagen in dem Sinne, dass sie zwei ganz große Lager ähm, an Sekten ja repräsentieren, ja? Und zwar das sind auf der einen Seite, also wenn wir den ersten das gucken, er will, wovor, wovor will der Autor sich hier lossprechen, weiß jemand welche Sekte? Genau, vor der Sekte der Khawarij. Ähm, die Sekte der Khawarij war eine Sekte, die ist die ist die ist ähm, deren Ursprung hat sie schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allerdings äh, ist sie dann äh, besonders zur Zeit von Ali ibn al-Qadil aktiv geworden. Auf jeden Fall, sie haben nämlich das gesagt, wovon wir uns hier lossprechen. Sie bezeichnen jemanden als Kafir durch eine Sünde, die er begangen hat. Und auf der anderen, wir werden darauf gleich noch ein bisschen eingehen, und, und der letzte Satz, wir sagen nicht, Also jetzt zitiert er eine Sekte auch. Den Gläubigen schadet eine erworbene Sünde nicht. Welche Sünde, Sekte ist das? Ja, die Murdji'ah, genau. Die sagen, also der Gläubige, wenn der Gläubige eine Sünde begeht, leidet sein Iman darunter nicht. Leidet sein Iman darunter nicht. Das sind zwei, das ist was der Autor, also es ist wichtig zu verstehen, was der Autor sagen will. Und deswegen hat er auch diese beiden Sätze hier gleich erwähnt weil den Satz, den er gesagt hat, kann man falsch verstehen. Ja, Und deswegen bedarf das eine Erläuterung, aber eigentlich muss man fair auch dem Autor überbleiben. Ähm, äh, man schreibt immer den Umständen entsprechend und äh, die, äh, der, die der Zusammenhang seiner Sätze, ähm, daraus erkennt man deutlich, was er damit sagen wollte. Zunächst einmal, also haben wir diese zwei äh, verschiedenen Lager. Ähm, Ibn Abl-Izz al-Hanafi, der diesen Text erläutert hat, ihr wisst noch mal der Text ist von Abu Ja'far al-Tahawi, aber Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ein Gelehrter, der diesen Text erläutert hat. und der Text wurde von schon vielfach erläutert, aber äh, er hat gelebt im Jahr äh, im 8. Okay? Von 731 bis 792. Vielleicht können wir uns das Todestatum mal merken. Wichtig ist er war ein Gelehrter des 8. Jahrhunderts rahimahullahu ta'ala. Und er sagte rahimahullahu ta'ala wisse also Leser, du Leser, wisse, dass dieses Thema des Tekfir, das heißt jemanden zum Ungläubigen zu äh, erklären oder des Unglaubens bezichtigen äh, und das Umgekehrte davon, es eben nicht zu tun, diese beiden Themen äh, sind ein Thema, das zu sehr großem äh, Unheil äh, geführt hat ja, oder in dem sich sehr großes Unheil befindet. Und viele Menschen dadurch auf die Probe gestellt worden wurden. Und auch dadurch sind die Menschen, die Muslime, in viele verschiedene Lager geschwalten worden. Und er sagt eben unter anderem weiter, sagt er, dass einer der entscheidenden Gründe ist eben die sogenannten Ahwa, die sogenannten Neigungen, dass man eben bei solch einem Thema sich leiten lässt von seinen Emotionen und nicht Äh, textbasiert argumentiert und er sagte, ta'ala, die Menschen in Bezug auf dieses Thema das sogenannte Takfir ähm, nehmen drei verschiedene Gruppen äh, drei verschiedene Kategorien ein, wie auch immer der Fall ist eigentlich, zwei Extremen und ein Weg der Mitte er sagte, eine Gruppe sagt, wir bezeichnen niemanden der in Richtung Qibla betet als Kafir. Das heißt also, bei ihnen gibt es dieses Tekfir überhaupt nicht und für sie sind alle Menschen Muslim. Also alle, die, die sich zum Islam bekennen, werden auch als Muslime bezeichnet. Ähm, obwohl obwohl wir wissen, dass unter den Menschen, die sich als Muslimen bezeichnen, Heuchler gibt. Das hat ja Also das ist ja eine Sache, die hat es schon damals gegeben. Ja, aber sie sagen, für sie äh, existiert das nicht. Das ist ein Extrem. Ihr wisst ja, wenn man unterrichtet, wenn man kategorisiert, dann dann dann ist der Sinn davon, dass man das ist einfacher, also verständlicher wird. Ansonsten in der Realität ähm, gibt es nicht nur diese zwei Extreme, sondern gibt es natürlich noch vielen mehr äh, Stufen. Ähm, also sie sagen, für uns gibt es diese Gruppe der Heuchler nicht. Jeder, der sich als äh, zum Islam bekennt, er gilt als Muslim, selbst wenn er äh, welche, welche Sünden auch immer er begeht. Ähm, und das ist natürlich problematisch, denn es gibt unter den Menschen, die in Richtung Qibla beten, also die sich als Muslime äh, ausgeben, Leute, die äh, Ungläubiger sogar als äh, Juden und Christen sind. Ähm, denn Äh, der, der, die Heuchelei ist äh, die die schwerwiegende Form des Unglaubens. Ja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran Karim: "Innal munafiqina fi d-darkil asfali min an-nar." Das heißt, die Heuchler werden im untersten auf der untersten Stufe in der Hölle sein. Was darauf hinweist, warum? Weil es ja logisch, weil der eine bekennt sich zum Unglauben und der andere verbirgt seinen Unglauben und heuchelt und spielt etwas vor, was also viel viel schlimmer und gewaltiger ist. Insofern, das ist eine Gruppe. Die, dann gibt es natürlich die zweite Gruppe, die man sich ausmalen kann, die den Muslim durch Sünden aus dem Islam ausschließen, obwohl das Allah und sein Gesandter nicht gesagt haben. Ob das jetzt kleine Sünden sind oder große Sünden sind, spielt es hier keine große Rolle, weil entscheidend ist, solange Allah Subhanahu Wa Taala und sein Gesandter صلى الله عليه وسلم eine bestimmte Sünde nicht als Kuffar bezeichnet haben, als Unglauben bezeichnet haben, haben wir kein Recht darauf, das zu tun. Die erste Gruppe noch einmal, die niemand denn als ungläubigen Menschen bezeichnet. Das natürlich widerspricht dem Ijma, ah, der Übereinkunft der äh, Gelehrten, rahim Allah taala. Denn es gibt keinen Zweifel darunter äh, in, äh, was ist, äh, in zahlreichen Aussagen, dass dass der dass der Mensch selbst wenn er sich zum Islam bekennt, selbst wenn er seine Gebete verrichtet und selbst wenn er fastet, selbst wenn er Zakat bezahlt, selbst wenn er Hajj macht, dass er trotzdem Kafir sein kann. Denn er kann ja nach der Islamannahme auch noch Sachen tun, die ihm aus dem Islam wieder rauswerfen. Und, und das ist, geschieht nicht nur dadurch, dass er ähm, sagt, ich bin kein Muslim, sondern indem er auch bestimmte Dinge tut. Und eines der deutlichsten äh, Taten, mit denen man aus dem Islam äh, die Gemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft der Muslime verlässt, indem man äh, leugnet. Indem man leugnet. Ähm, und zwar, indem man das leugnet, was Äh, unter Übereinkunft der Gelehrten Teil der islamischen Religions. Also wenn jemand äh, etwas leugnet, äh, zum Beispiel leugnet der Koran, Karim die Worte Allahs, ja. äh, äh, obwohl er sagt "Ashhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasool dann annulliert er dadurch sein sein Glaubensbekenntnis. Also er, man tritt durch den Islam durch die Schahada ein, aber man kann auch diese Schahada annullieren durch bestimmte Taten und es gibt äh, oder zum Beispiel jemand äh, leugnet, dass Sinah haram ist ja oder jemand leugnet, dass Zinsen verboten sind oder jemand leugnet äh, dass der Muslim seinen Fasten brechen muss äh, oder brechen darf erst, wenn die Sonne untergegangen ist und sagt, nee, man kann es auch schon vorher machen ja. all das sind Dinge, die gelten unter Beeinkunft der Gelehrten und Und jemand, der solche Sachen, die in Mutawatir-Form berifat worden sind, also zigfache berifat worden sind, im Koran, Karim, sowieso. Das reicht schon für den Tawatur aus. In der Sunda des Propheten, sallallahu alaihi Wasallam, sallam, zusätzlich all das, wer so etwas leugnet und sich trotzdem zum Islam bekennt, wenn das nicht der Munafiq ist, der Heuchler ist, dann gibt es keine Heuchler. Wenn jemand nicht als Munafiq bezeichnet wird, der sagt, Ich glaube in meinem Innersten nicht an das, woran ich zu glauben habe, aber ich sage trotzdem, dass ich Muslim bin. Dann, dann gibt es, dann, dann ist die Thematik der Heuchelei einfach nur ein theoretisches äh, Gequake ohne wirkliche äh, Konsequenzen. Der Autor, Herr Ramadan, weist aber auch etwas noch viel Wichtigeres hin als diese das, äh, Theorie, weil diese Theorie, da die gibt es ja keine, keine Diskussion darüber normalerweise und zwar was ist was ist die Ursache dafür dass ein Mensch Gott beware ähm, anfängt zu heucheln und anfängt zu leugnen ja und er sagte da gibt es mindestens zwei Ursachen dafür einmal sind das die Neuerungen al-Bida dass jemand Gott beware ähm, Allah Azza wa Jalla auf eine ungesetzliche Art und Weise versucht anzubeten. Und die zweite Art sind die äh, schweren Sünden, sind schweren Sünden, denn der Mensch, wenn er einmal eine Sünde begeht oder fangen wir mal an, bevor er die Sünde begangen hat, wenn er die Sünde noch nicht begangen hat, dann erschreckt er, wenn er jemanden von jemanden erfährt, dass er die Sünde begangen hat. Er sagt, wie kann ein Muslim so eine Sünde begehen? Wenn er die Sünde selbst begangen hat, Dann ist er traurig und bittet Allah subhanahu ta'ala, dass er ihn tröstet. Er sagt, وَجْبُرْنِيَا رَبْ Und er bittet Allah um Verzeihung und weint und wendet sich Allah raufel zu. Weil sein Herz noch lebendig ist. Aber wenn die Sünde sich raufel, dann ist es nicht so, dass er jedes Mal die Sünde bereut. Und deswegen hört sich der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, so einfach an, ist er aber gar nicht, außer wenn Allah es einem leicht macht. Und zwar, dass man, wenn man eine Sünde begangen hat, soll man Wudu machen und zwei Rak'ah für Allah Azza Jal beten. Und dann vergibt ein Allah diese Sünde. Jetzt reflektier mal oder denk mal über die Sünden nach, die du in deiner Vergangenheit begangen hast und wie oft du dieses Ritual durchgezogen hast. Dann weißt du, wie schwierig es ist, diesen Hadith des Propheten umzusetzen. Und das hängt unter anderem damit zusammen, weil du hast die Motivation verloren. Warum? Weil du eben ähm, dich an die Sünde gewöhnt hast. Und dieses sich daran gewöhnen, führt sehr leicht dazu, dass man sucht, gibt es nicht vielleicht doch jemanden, der das nicht als verboten ansah. Ja. Ähm, und dann lässt man sich sehr leicht davon überzeugen. Und plötzlich ist dann die Sünde, die vorher verboten war, jetzt erlaubt wird bewahre, und das ist der sogenannte Istihlal. Es wird berichtet über Muhammad ibn Sirin rahmallahu ta'ala an Imam der Tabi'in, er sagte, dass in der Hast der Menschen der Ahwa. Er sagte, diejenigen Menschen, die am ehesten, am schnellsten die Religion verlassen, das sind diejenigen, die ihren eigenen Neigungen und Gelüsten folgen. Und deswegen, wie gesagt, also äh, woraufhin gewesen werden soll, dass diese Aussage des Autos nicht so pauschal äh, verstanden werden darf, sondern, was wir verstehen sollen, ist, dass es hier, dass die Sünden unterschiedlicher Art sind. Und jetzt versuchen wir den Satz nochmal zu verstehen. Wir bezeichnen niemanden, der in Richtung Kaaba betet als Kafir, so er ein nicht, eine Sünde für Halal erklärt. Von welcher Art Sünden spricht der Mann? Es kann doch nicht sein, dass er hier vom Kufur und vom Schirk spricht. Es kann doch nicht sein, dass er meint, ich bezeichne einen Menschen als Muslim, selbst wenn er Tag und Nacht andere anbetet außer Allah Azawajal. Das macht doch keinen Sinn. Ja, das ist nicht die, das, ist nicht was er gemeint hat. Sondern was er hier gemeint hat, ist eben, sich loszusprechen von der Sekte der Khawarij. Und die Sekte der Khawarij, sie ist bekannt dafür, dass sie einen Muslim als Kafir bezeichnet, wenn er eine große Sünde begann. So. Und deswegen, von welcher Art Sünde spricht er hier? Er spricht von den großen Sünden, die kein Koffer darstellen. Oder du kannst auch sagen, er spricht von allen Sünden, die kein Koffer darstellen, weil kleine Sünden dann erst recht. Okay? Beispiel dafür, wie gesagt, haben, Sina oder äh, Mord oder äh, Zins nehmen oder Zins geben. ja. Ähm, oder äh, ein Gebet absichtlich verpassen, ja, all diese Sachen sind äh, äh, schwerwiegende Sünden. Ähm, Alkohol trinken, ja, Wein und solche Sachen, ja, äh, die, die Disco gehen, ja, all diese Sachen sind schwere Sünden, die allerdings keine keinen Kuhver darstellen. Äh, das ist keine Verniedlichung des Ganzen, sondern es geht hier nur darum, dass wir uns halten an die Texte, wie sie überliefert sind. Es ist keine Verleugnung, weil diese schweren Sünden sind ja der Grund dafür, dass es Menschen gibt, die für eine Zeit, die nur Allah kennt, in die Hölle gehen müssen. Deswegen Sünden sind ein Grund für Allah Azza wa Jall, dich dafür zu bestrafen. Und keiner von uns kann solchen Sachen standhalten, möge Allahs davor beschützen und ins Paradies eingehen lassen ohne bestraft zu werden und ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Insofern, wie gesagt haben, geht es hier um die Sünden, die keinen Koffer und keinen Schirk äh, darstellen. Ähm, unabhängig davon, unabhängig davon, ob diese Sünden große Sünden sind oder kleine Sünden sind, weiß der All der Allerhöchste, der Allah Taala, auch auf eine andere wichtige Thematik. Und zwar auf die Thematik: Ist denn jeder Mensch, der eine Sünde begeht, ein Sünder? Ist jeder Mensch, der eine Sünde begeht, ein Sünder? Diese Frage ist hört sich vielleicht äh, komisch an. Macht der eine oder andere Sache natürlich. Ich fasse langsam. Ich stell dir vor, du begehst eine Sünde und wusstest nicht, dass es eine Sünde ist, hast du dann das Gefühl, dass du Allahs Grenzen absichtlich überschritten hast, und die Strafe und den Zorn Allahs verdient hast? Das Erste, was aus dir herausgeschossen wird, wie eine Pistole, du wirst sagen, ich habe es nicht gewusst. Wenn ich nicht, wenn ich wenn gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Ja, Das heißt also, ähm, Sünde und Sünder, das sind zwei Paar Schuhe wenn jemand eine Sünde begangen hat, muss er nicht zwangsläufig ein Sünder sein. Das einfachste Beispiel, um das zu verstehen, ist das Das Kleinkind, das zum Beispiel Bier trinkt. Der begehrt eine Sünde. Bier trinken ist eine Sünde. Aber das Kind ist kein Sünder. Warum? Weil er eben noch nicht Mukallaf ist das heißt noch nicht schuldfähig ist. Und das nennt man diese die Tatsache, dass er noch nicht schuldfähig ist, nennt man auf Arabisch einen manna. Manna heißt hindern, verbieten. Das heißt eigentlich würden wir ihn als Sünder bezeichnen, aber das können wir nicht machen, weil er ist auch ja noch gar nicht schuldfähig. Das heißt, die Voraussetzung der Schuldfähigkeit ist gar nicht gegeben, so dass wir ihn als Sünder bezeichnen dürften. Insofern weiß der Autor, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, dass das verboten ist. Und es gibt Menschen, sagt er extra hier, die aus Versehen eine Sünde begehen. Stell dir mal vor, jemand, der weiß, wer ist es, der weiß gar nicht, wie Alkohol riecht. Und der bekommt ein Glas Alkohol hingestellt Und neben dran ist ein Glas Wasser und er verwechselt das miteinander, weil ihr wisst vielleicht, dass Alkohol und Wasser, so beides ziemlich äh, durchsichtig ist, ja, farblos ist. Ja. Und Insofern er verwechselt das. Beim Trinken merkt er es natürlich, dass es nicht Wasser ist, ja, aber äh, er denkt sich, vielleicht ist es ein guter Saft, den ich zum ersten Mal zu trinken bekomme, ja. Er weiß es nicht und er trinkt. Ähm, dann begeht er diese Sünde, aber er ist kein Sünder, weil er eben gar nicht gewusst hat, dass eine Sünde ist. Ähm, dann ein dritter Punkt, jemand macht etwas absichtlich, aber er war anderer Überzeugung. Zum Beispiel des Munchtahed. Zum Beispiel des Munchtahed. Ähm, Es gibt in der Religion Dinge, über die sind sie geglaubt und sich einig. Alhamdulillah. Es gibt aber auch Dinge, die geglaubt unterschiedlicher Meinung. Geglaubt unterschiedlicher Meinung. Und das gibt es auch zum Beispiel bei bei großen Sünden. Es gibt manchmal ähm, äh, beim beim beim Handelsrecht. Nehmen man als Beispiel das Handelsrecht. Ihr wisst, unter das Handelsrecht fallen im Islam die Zinsgesetze. Ja, es gibt bestimmte Dinge. Ähm, die muss man beachten beim beim Kaufen und Verkaufen, damit es eben nicht zu Zinsen kommt. Und dann gibt es wiederum manche Kaufgeschäfte, wo der eine Gelehrte sagt, das ist ein Zinsgeschäft und andere sagt, nein, ich bin der Meinung, das ist kein Zinsgeschäft. Das heißt mit anderen Worten, der eine sagt zu dir, das ist eine große Sünde und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt dir dafür den Krieg. Und der andere sagt, nein, ist halal. Gar nicht schlimm. Du kannst ja durch deinen Tag Brot verdienen. Nicht schlimm. Das heißt also, auch der Idjtihad ist ein Mani'r, ist ein Grund für uns zu sagen, stopp, er hat zwar diese große Sünde nach deiner Überzeugung begangen, aber Moment, er hat das anders gelernt. Er hat gelernt, dass es nicht verboten ist. Insofern ist es äh, äh, das war Kaufgeschäft Gehen wir bei den Kleidern, zum Beispiel die Kleider. Die Kleider Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Untergewand eines Gläubigen geht bis zum bis zur Mitte seiner Wade. Wenn es unbedingt leer sein muss, dann bis zu seinem Fußknöchel. Was aber darunter ist, landet im Höllenfeuer. Okay. Äh, die Frage ist jetzt, ist jeder, äh, der lange Kleider trägt unter dem Fußknöchel, ein Sünder? Mit Sicherheit nicht, weil die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sich nicht darüber einig sind, ob es hier um jeden Menschen geht, der zu lange kleidet und den Männern natürlich helfen den Männern, oder ob es hier darum geht, dass man dies mit der Absicht der Überheblichkeit macht. Deswegen kannst du nicht zu jemanden sagen: "Guck mal, das ist ein Sünder von weiter. Es geht nicht, ja. weil er. Du weißt nicht, wie er es gelernt hat. Das gehört zu den äh, sekundären. Angelegenheiten der Religion. Du für dich ist es eine schwere Sünde, ja, aber für den anderen äh, ist nicht dieser Überzeugung. Also kannst Wir reden natürlich hier von Menschen, die ihren Lehrern folgen, ihren Lehrern gefragt haben. Ja, wir reden nicht von jemandem, der macht, was er will, ja. Die meisten Menschen wissen gar nicht Bescheid. Aber wenn jemand es macht und weil er es anders gelernt hat, dann lastet auf ihm. Und es gibt viele Beispiele. Auch Beispiel. anderes Beispiel das Koran lesen und die die blohm dafür einem verstorbenen widmen. Viele gelehrte erlauben das. Und Viele verbieten es. Ja? Diejenigen, die es verbieten, sagen, das ist keine gesetzmäßige Art, keine gesetzliche Art, sich Allah zu nähern. Also sagen sie, das ist für uns eine bidah. Und der andere sagt, ne, das ist für mich eine ibadah und wenn du das für deinen Vater machst, bist du sogar deinem Vater gültig bar. Also so total zwei Gegensätze. Und deswegen, äh, wenn wir das verstanden haben, dann äh, verstehen wir, warum der Autor extra auf dieses Thema des Idjihad äh, hingewiesen hat. Äh, da dieses Thema äh, noch nicht zu Ende ist und noch einige Aspekte gibt, die er zu behandeln müsste, äh, stoppen wir an dieser Stelle. Äh, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen Namen, bei seinen Eigenschaften, dass er von uns unser Fasten annimmt und wir mögen Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen machen, die Laylat al-Qadr erleben dürfen. Möge Allah wa unsere Gebete erhören. Möge Allah wa für uns das Beste für unsere kommenden Jahre bestimmen und dafür sorgen, dass dieser Monat Ramadan nicht der letzte Monat ist, den wir erleben dürfen. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kathira.